Tanya jawab. Fakalali maka beliau bertanya kepadaku. Apa pertanyaannya? Atadri mahakul Allah ala ibad, wa mahakul ibad ala Allah. Katanya. Atadri. Apakah engkau tahu apa haknya Allah bagi hamba? Apa haknya Allah yang harus ditunaikan oleh hamba? Naam. Wa ma haqul ibadi 'ala Allah? Dan apa haknya Allah yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba? Apa haknya hamba? Naam yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba. Ini sebuah pertanyaan. Naam kepada seorang yang ingin diberikan faidah ilmu, apakah kamu tahu apa haknya Allah yang harus diberikan, yang harus ditunaikan oleh hamba, dan apa haknya hamba naam yang akan didapatkan dari Allah azza wajalla. Kala, maka kultu kata Mu'ad. Saya menjawab. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Lebih tahu jawabannya. Maka kemudian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Kata beliau, hakullah alal ibad. Hakullah alal ibad ayya gudu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah yang harus ditunaikan oleh hamba agar mereka Beribadah kepada Allah Dan tidak menyekutukan Allah Dengan sesuatu apapun Haknya Allah Yang harus ditunaikan Oleh para hamba Agar hamba beribadah kepada Allah Dan tidak menyekutukan Allah Dengan sesuatu apapun Naam barakallahu fiqh Wahakul ibadil al Allah dan haknya hamba yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba tersebut. Allahu Akbar, malla yusriku bihi syain. Allah tidak akan menyiksa siapapun. Lihat. Allah tidak akan menyiksa Kepada siapapun Yang tidak berbuat syirik Kepadanya dengan sesuatu Apapun Barakallah fiqh Itulah yang harus Dikenal oleh para hamba Agar hamba Barakallah fiqh beribadah Kepadanya tidak berbuat syirik kepada Allah dengan suatu apapun Dan Allah Hak hamba yang akan Didapat dari Allah Allah tidak akan Menyiksa Naam Hamba yang tidak berbuat syirik Kepadanya Dengan sesuatu apapun Barak Allah fikir Kultu hmm. Itu Nabi bertanya Dan beliau menjawab hmm. Itu namanya As-sual wal jawab Dalam tarikah Metode pembelajaran ilmu Dan ini cara yang paling bagus Tanya jawab Maka setelah diterangkan oleh beliau Haknya hamba Yang Allah tidak akan menyiksa seorang Yang tidak berbuat syirik Kepadanya dengan sesuatu apapun Kultu Aku bertanya Apa pertanyaannya Ya Rasulullah Afalah ubashirun nas Wahai Rasulullah Afalah ubashirun nas Bolehkah Aku mengkhabarkan Kabar gembira ini Kepada manusia Afalah ubashirun nas Wahai Rasul Bolehkah aku mengkhabarkan Kabar gembira ini Kepada manusia apa jawaban beliau Ketika kabar gembira Apa kabar gembiranya Allah tidak akan menyiksa yang ibadah Allah Siapapun orangnya Yang tidak berbuat Kesirika Bukan sebuah kabar gembira Tidak akan menyiksa Siapapun yang mati tidak berbuat syirik Kepadanya Kabar gembira ini Kata Mu'ad Afala ubashirun nas Bolehkah aku kabarkan Kabar gembira ini kepada manusia Qala, Nabi menjawab La Jangan Jangan Maksudnya jangan La tubashirhum Fayat takilu Jangan kamu Berikan kabar gembira ini Naam fayat taqilu maka manusia akan bersandar bersandar dengan kalimat Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat apa syirik nah, akhirnya apa saya berbuat dosa kan bukan dosa apa syirik yang penting tidak perbuatan apa syirik ya taqil hanya berbuat segala bentuk maksiat Yang dia ketahui Maksiat Dan dia tahu itu bukan apa? Syirik Warakallah Iqnamnya takil Padahal orang berbuat syirik Berawal Dari dosa-dosa yang ringan Waliyah dariladzina yukhalifun Han amrih Antusibahum fitnah Berhati-hati orang yang menyelihi Rasul, menyelihi Sunnah. hati-hati orang-orang yang mereka menyelisihi perintahnya Rasul antusi bahu fitnah akan ditimbarkan mada fitnah. Kata Drimal fitnah, fitnah kata yang Ahmad asyirku As begitu hadis Rawahul Bukhariu wa Muslimun wa Tirmidhiu wa Ibn Majah wa Ahmad barakallah fit itu hadis yang ketiga hadis Bukhari wa Imam Muslim. Nah Maasirul Muslimin rahimani wa rahimakumullah hadis Muad nah Muad ibn Jabal radhiyallahu anhu adalah beliau Amr Ibnu Aus Al-Ansari Al-Khazraji termasuk sahabat Ansar suku Khazraj Beliau punya kunyah namanya Abu Abdurrahman Abu Abdurrahman Sahabiyun masyhur sahabat yang terkenal min a'yan as-sahabah termasuk tokoh-tokoh sahabat. Bukan sahabat biasa. Sahabat Nabi yang a'yan yang termasuk jajaran tokoh-tokohnya yang dikenal. Syahid Badra. Beliau ikut perang Badar. Berarti perang yang terjadi dalam sejarah Islam sebagai perang yang paling dibanggakan oleh para sahabat waktu itu. Perang Badar. Awal-awal sejarah Islam, wamab dahak dan ikut perang-perang sesudahnya. Ada perang yang dilakukan oleh beliau, ada perang Uhud dan sejurusnya. Wakana ilahi muntaha fi ilmi wal aqam wal Quran dan beliau mencapai puncak ilahi muntaha kepada beliau sampai pada puncak. Tentang ilmu dan hukum-hukum Al-Quran Beliau termasuk jajaran ulama umat ini Beliau termasuk jajaran ulama umat ini nah. Dan beliau dipercaya oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Diutus ke daerah Yaman Berda'wah dan beliau mualliman Wa qadiyan Sebagai seorang muallim Sebagai seorang hakim Rahim radiyallahu anhu Dan beliau wafat tahun Sanata samanin Samani asyarah Bisham Pada tahun eh, 18 Di 18 Hijriah di Disham karena Pa'un, karena penyakit Yang menimpa Saat diutus Naam ke Sam Oleh Umar radhiyallahu anhu Dan beliau wafat di sana Di tempat namanya Amwas Amwas tempat yang masyur Allah Ta'ala Naam mewafatkan beliau Di Sam Karena terkena penyakit Penyakit Ta'ud nah. Jadi pada saat hidupnya Nabi Diutus ke Yaman sepeninggal Nabi diutus ke mana? ke Syam kerana dia ulama radiyallahu anhu dan boleh wafat di Syam baik dalam hadis ini naam bayana kata Syekh bayana Rasul Rasul s.a.w. menjelaskan sebelumnya kata Mu'ad kuntu radhifa an Nabi saya pernah bonceng Nabi Ala himar di atas apa tadi? Keledai. Faidahnya kata Syekh Shalih Fauzan, beliau mencereng naik kendaraan namanya himar. Himar binatang yang kecil. Padahal dia tokoh. Ini faidahnya kata Syekh Shalih Fauzan menunjukkan tawadhu an-nabi. Sebagai sikap apa? tawadhu nabi. Kenapa? Kata si Soleh Fawzan Wa anna huyar kabul himar Karena beliau berkenan Naik apa? Kledek Sudah kledek itu binatang yang kecil Yang kedua apalagi? Ada sahabat suruh apa? Bonceng Umumnya kalau orang besar Orang penting Kalau orang penting Naik kendaraan itu Biasanya, bagaimana? Mobilnya mesti mobil yang mewah, mahal, kan begitu? Mungkin ada yang dompleng, ya? Mungkin takut orang apa? Dompleng, karena ini orang besar. Bahkan dia harus, nah, berjalan dan setiap jalan harus selalu apa? Di, yang dilalui harus selalu apa? Lancar. Semuanya harus minggir. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tawaduk, yarqab alahimar naik apa? Klede yang kedua beliau memboncengkan sahabat. Itu menunjukkan sikap tawaduk. Fahidah kedua, hadis ini kata saya Sohail Fauzan, ketika beliau naik klede ini menunjukkan tawaduk dan beliau orang yang sangat tawaduk. Yang kedua Menunjukkan jawazul irdaf Aladabah Bolehnya Bonceng di atas apa? Tunggangan Antum naik kuda, himar Ada orang bonceng, boleh apa tidak? Boleh Nah, dan itu tidak Mendolimi apa? Binatang Kecuali binatang tersebut Nampak tidak mampu Membawa beban maka kita jangan berbuat dolim tidak berbuat apa? dolim, misalnya apa? antum naik kambing cempe kira-kira berat tidak cempe menaik ditunggangi antum? mungkin berat ya? itu tidak boleh, kenapa? mendolimi Jadi kalau himar, kuda itu yang tunggangkan zaman dulu namun jangan sampai memberat, beratkan di atasnya sehingga memberatkan binatang tersebut. Barakallahu fik. Ini faedah kalimat saya bonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas apa tadi? keledai. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, faqalali. Bertanya kepada saya Muad, atadri? Ya Muad. Wahai Muad, Nabi memanggil Arah dan Nabi Nabi memanggil untuk Mengajarkan ilmu dan hukum Yang agung Tayyip Dengan metode As-soal wal-jawab Dengan bentuk Tanya-jawab Kenapa pakai metode tanya-jawab Kata saya Soleh Fauzan Metode tanya-jawab Itu ad'a Ilal intibah Wal-in-ihtimam Belajar dengan cara tanya-jawab Agar itu lebih Intibah, perhatian Antum sedang ditanya Biasanya kalau ditanya Orang yang akan ditanya Perhatian apa ditinggalkan to Sekarang saya mau tanya Para peserta akan Perhatikan Perhatian, jangan-jangan saya yang akan ditanya Ya apa tidak? Intibah, perhatian Wal-ihtimam Dan lebih apa? Serius, perhatian betul Konsentrasi dan perhatian Itu metode yang baik Tanya dan jawab Dan kata syekh Bahkan ini termasuk Min a'dam turuqin najihah Metode yang paling agung Paling besar keberhasilannya di ta'limil ilm. Dalam mengajarkan apa? Ilmu. Barakallah fik. Makanya beliau memakai metode ini. Tanya, jawab. Metode yang ringan. Sambil naik di atas kledek. Sambil terjadi apa? Penyampaian ilmu. Fa'idah. Telah hadis ini kata Syekh. Bagaimana Rasul Nabi Rasul menjelaskan sallallahu alaihi wasallam hadis al-ghayat ta allati khalaqallahu al-khalqa min ajliha. Dalam hadis ini Faidahnya adalah Nabi menjelaskan dalam hadis ini khayah, tujuan. ghayah tujuan. Al-ghayah tujuan yang pokok. Tujuan yang inti. Allati khalaq Allahul khalqa Allah Taala menciptakan makhluk. Naam. Apa tujuan inti Allah Taala menciptakan makhluk? Min ajliha. Ala wahia ketahuilah. Tujuannya ialah ifradullah Wahdah bil ibadah. Tujuan yang inti, yang pokok adalah mengesakan Allah Azza wa Jal dengan menjalankan ibadah. Dengan menjalankan ibadah. Wal ikhlasulahu dan mengikhlaskan kepadanya. Fa inna hadal haqqa al-azimah leysa illa lillahi al-khalikil al mun'im al-mutafattin kata syih dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pokok inti menciptakan makhluk adalah mentauhidkan mengesakan Allah taala dengan beribadah dan mengikhlaskan diri untuknya Inilah hak yang paling agung yang harus diberikan kepada Allah tidak ada hak yang harus diberikan untuk Allah yang maha pencipta, yang maha agung Yang maha pemberi Nikmat, Yang memberi keutamaan Kecuali ini Kecuali itu saja Jadi ini yang harus dipaham Kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, Bukan untuk kita itu Sekedar makan dan minum Kita diciptakan bukan sekedar Barakallahu fiikum Untuk bisa mendapatkan kenikmatan dunia tapi bisa mentauhidkan Allah dengan menjalankan apa ibadah. Mentauhidkan dengan menjalankan ibadah. Yang kedua, mengikhlaskan ibadah untuknya. Ini yang harus ditanamkan. Allah tidak menuntut dari kita agar kita memberikan sesuatu untuk Allah. Tidak. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ayudhimun ay dalam surat Adz-Dzariyat Saya kata Allah tidak menginginkan dari manusia dan jin untuk mereka memberi makan kepadaku Naam untuk mereka memberikan rezeki kepadaku atau memberi makan kepadaku Apa yang ada Dari harta-harta dunia Itu semua Allah tidak butuh Dan yang kedua Allah tidak menginginkan Kalian memberi makan kepada siapa? Kepada Allah Apa yang kalian makan, makanlah Allah tidak butuh makanan kalian Inna <tuh -tuh> Allah Huwa razaqu Zulquatil metin Allah Maha Pemberi Rezeki Allah Zat yang Maha Kuat Lagi Maha Kokoh hmm. Jadi Kita diciptakan Bukan untuk Memberi makan, memberi sesuatu Kepada siapa? kepada Allah, antum sholat Itu bukan Karena kebutuhan Allah disembah Itu kebutuhan kita kalau seandainya tidak ada satupun orang yang beribadah kepada Allah, manaqosat mulki dzalika syai'a. Ndak akan berkurang kekuasaanku sedikit pun, kata Allah. Perhatikan. Antum puasa yang membutuhkan pahala siapa? Antum. Antum haji yang butuh pahala siapa? Antum. Antum bersedekah yang butuh pahala siapa? Antum, antum solat Di waktu berjamaah siapa yang butuh pahala kita, Allah tidak butuh. Kalau begitu, naam kita harus menyadari hal tersebut. Kalau begitu kita yang butuhkan Allah. Maka ketika kita sedang beribadah harus ikhlas karena Allah. Apapun bentuknya. Nah, jangan ibadah yang harus ditegakkan oleh kita. Kemudian kita menuntut kepada Allah. Mana imbalannya dari Allah? Dari dunia. Allah memberi harta dunia, ni'ma dunia sangat banyak. Tapi bukan berarti ketika kita sholat, karena Allah menginginkan rezeki kita. Tidak. Barakallahu. Yang kedua dalam hadis ini juga. Barakallahu fikum. Kama bayana Rasulul Kerimu. Sebagaimana juga diterangkan oleh Rasul yang mulia mayastahiqul ibad adallahi minal jazaa. Yang kedua, dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang akan diperoleh oleh hamba mayastahiqul ibad. Apa yang berhak didapatkan oleh hamba Alah Allah dari Allah minal jaza berupa balasan. Kalau hamba itu beribadah, mentohidkan Allah tidak berbuat syirik, ikhlas beribadah kepadanya, maka dalam hadis ini kata Sheikh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa yang berhak didapat oleh hamba dari sisi Allah berupa balasan inhum aqamu bihadzal wajibil azim kala hamba itu menegakkan kewajiban yang agung ini apa tadi kewajibannya ikhlasul ibadah mengikhlaskan ibadah kepada Allah tidak ada syirik murni ibadah yang murni tidak tercampurkan padanya kesyirikan Niatan-niatan untuk selain mengharap wajah Allah niatan niatan untuk mencari dunia Ibadah biar dapat Pahala apa? Dunia Termasuk bentuk kesyirikan Adalah seorang menjadikan ibadah Tapi bukan untuk mengharap wajah Allah Tapi untuk mengharapkan apa? dunia na'uzubillah maka kalau dia ikhlas Allah berhak memberikan balasan apa itu balasannya an yunjiyahum min azabina balasannya ialah ini Allah akan menyelamatkan manusia dari siksa neraka yang kedua balasannya adalah wayud khiluhum jannatin naim Allah akan memasukkan hamba ke dalam jannah yang penuh dengan kenikmatan barakallahu fikum ini yang akan diperoleh oleh seorang hamba ketika beribadah kepadanya dengan dia tidak Melakukan perkara kesyirikan ikhlas di dalam ibadahnya Maka Allah akan memasukkan dia ke dalam jannah Allah Ta'ala akan menyelamatkan dari api neraka Faman zuhziha aninar kata Allah Faman zuhziha barang siapa yang diselamatkan dari api neraka Masya Allah. Wahud hilal jannah, lalu dimasukkan ke dalam jannah. Diselamatkan dari neraka, dimasukkan surga. Fakod faza, sungguh orang itu orang yang telah beruntung. Eh? Wahalhayatun yailamata ulhurur, tidak lain kehidupan dunia itu kesenangan yang menipu. Tidak lain kehidupan dunia, kesenangan dunia itu, kesenangan yang apa? Menipu. Maka jangan tertipu dengan hijaunya dunia, manisnya dunia, lezatnya dunia. Sehingga kita tertipu, tidak terselamatkan dari api neraka, tertipu, tidak masuk ke dalam surga. Jangan tertipu dengannya. Itulah perkara yang akan diperoleh Allah tidak akan menyiksa Allah akan tidak akan menyiksa Orang yang beribadah tidak berbuat syirik Selamat dari syirik besar atau syirik kecil Selamat dari azab Maka orang yang beruntung nah, Di saat dia diselamatkan di hatinya dari sekecil Darah dari kesyirikan Kesyirikan yang ada di dalam dadanya Dibuang oleh Allah Yang ada hanya keimanan Tidak ada kesyirikan Maka orang yang punya iman Walaupun sebiji darrah tadi Allah akan mengeluarkan dia Dari api neraka Ketika orang itu disiksa dalam neraka Allah akan mengangkat dari api neraka tersebut, barokallahu fiq, karena memiliki iman miskolah habbatin min khar iman yang beratnya sebiji darah. MasyaAllah. Artinya keimanan yang tidak tercampuri dengan apa? Kesirikan. Keimanan yang mulus, tidak ada kesirikan di hatinya. Walaupun imannya sebesar, sebesar darah, Allah Azza wa Jal selamatkan orang ini. Padahal orang tersebut telah dimasukkan ke dalam neraka, Sudah jadi seperti areng. Areng. Tapi masih hidup. Masih hidup. Lalu setelah itu, Allah Ta'ala masukkan orang ini ke dalam nahrul hayat, sungai kehidupan. Kemudian Allah Azza wa Jalla masukkan dia ke dalam jannah. Iya, itulah keutamaan daripada tauhid. Adapun kalau itu orang berbuat syirik, maka syirik tidak akan bisa menjadikan orang itu masuk surga. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-A'raf, la tufattahu lahumul abwab Pintu-pintu langit tidak dibuka oleh Allah. Latufatahulahum Abu Abbas sama. Pintu-pintu langit tidak dibuka oleh Allah. Walayatul Jannah dan dia tidak akan masuk surga. Hatayal Jaljama Luvisamil Khiyab, sehingga seekor unta tidak akan masuk ke dalam lubang jarum. Hmm. Antum pernah lihat lubang jarum? Gedenya seberapa, pak? Hah? Lubang jarum. Jarum yang paling gede jarum apa, pak? Hah? Jarum apa itu untuk kandi itu? Sudah kegede, pak. Hmm. Unta. Pernah lihat unta belum? Belum. Ya gambarkan saja Unta kayak gitulah Allah menggambarkan orang yang mati Menghadap Allah Azza wa Jalla Membawa dosa syirik Itu Kata Allah La tufatahu lahum Abu Abu Sama Pintu langit dah dibuka Arwah Orang kafir, orang musrik ini Ketika akan diangkat ke langit Oleh malaikat Pintu langitnya dah kebuka. Tidak bisa dikembalikan ke bumi dan dia barakahalafikom tidak bisa masuk jannah dan Allah Taala gambarkan tidak mungkin masuk jannah seperti hatayalijal Jamal fisa milkhyaum tidak mungkin seekor unta masuk ke lubang jaru tidak bisa itu bahaya. Di hati kita ada kesyirikan kepada Allah. Dosa yang akan menghapus semua amal baik. Sehingga tidak akan masuk surga. Gambarnya seperti itu. Adapun orang yang punya tauhid, Punya iman. Tidak ada syirik. Maka walaupun sebesar apa tadi? Biji darah. Naam. Akan dimasukkan ke dalam surga. Tayyip. Kemudian kata Syekh Rahimahullah Hafidahullah dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan bahwa orang yang bertohid akan masuk sorga tidak akan disiksa. Wahada amrun yusrun bihil mu'minun bihil mu'mnu ayubashirubeh wa ayastabshirubeh wa ini adalah perkara yang Memudahkan Seorang mukmin, mu'min Dan menjadikan gembira Seorang mukmin, Ya apa tidak? Senang Alakah mudahnya? Kalau kita bisa bertohid Masuk ke mana? Surga Alakah mudahnya? Dan alakah gembiranya Orang yang bertohid Dengan membawa tohidnya Masuk surga Selamat dari neraka Lidak oleh karena itu Kala Mu'ad mu bin Jabal Minta izin hmm. Meminta izin Kepada Nabi Yastadinu Nabi Afala hubashirun nas Bolehkah Saya memberi kabar Gembira ini kepada siapa? Manusia hmm. Mu'ad ibni Jabal Setengah setelah mendengar kabar gembira ini Bergembira Luar biasa Ya Rasul Afala ubashirunas Walakin Ar-Rasulu Salam salam Naha mu'adhan Namun Nabi Salam salam melarang Andalik Hal tersebut Kenapa Nabi melarang? Tidak boleh menghabarkan hal tersebut Limaslah hatin Limaslah hati ummatihi wa hubban minhu karena ada kebaikan untuk umatnya karena ada kecintaan terhadap umatnya ayajiddu fil amal agar manusia itu yajiddu semangat dalam beramal agar apa semangat beramal Wal fima yaqarribuhum ilallah dan pada perkara apa saja yang bisa mendekatkan kepada Allah wayatanafasu fi mereka pun berlomba-lomba kenapa berlomba-lomba karena mereka itu menyadari pahala itu memang harus dikejar bukan dengan berpaku dagu lah, sing penting saya tidak berbuat dosa apa? Sirik. Nah, ketika diajak, ayo mas, sholat berjamaah. Lah, sing penting saya akan tidak berbuat sirik. Nah, berpaku dag. Yang seperti ini tidak diinginkan oleh Nabi. Yang diinginkan oleh beliau semangat beramal soleh, berlomba-lomba mengejar pahala. Maka Nabi melarang. Jangan khawatir manusia akan bersandar. Dianalubihadaljed waljihad watanafusad darajat alaliyah supaya manusia dengan semangatnya, dengan jihadnya dengan berlomba-lombanya itu memperoleh derajat yang tinggi. Derajat yang nah, kalau semuanya ketika tingkatkan kamu jangan berbuat dosa mas. Lah, ini kan bukan syirik mbok. Ini cuman, apa ya? Makan riba, riba kan bukan syirik. Lihat. Sehingga dia tenang. Meninggal, melakukan apa perkara? Maksia. Padahal, maksiat. Padahal, maksiat-maksiat itu akan menutup hatinya. Maksiat itu akan menjadikan hati hitam. Kalau sudah penuh hitam KB, ah, maka hati akan jadi sakit. Lama-lama apa, meriang. Walaupun bal-balannya Pak. tapi maksiatnya banyak. Hatinya menghitam. Lama-lama, lama-lama bukan sakit saja, lama-lama apa, mati. Apa yang mati? Hatinya inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Kalau hati sudah mati, sumum bukmun umyung fahum. Naya lah roji'un. Telinga tidak mendengar. Mata tidak mau lihat. Tidak mau apa? Kembali ke jalan yang benar. Barakallah fiqh. Jadi, Nabi melarang langsung memberi kabar gembira karena khawatir tadi apa manusia tidak akan berlomba-lomba mengejar kebaikan thayyib walaupun kemudian dalam riwayat Muad bin Jabal saat beliau mendekati kematiannya wafatnya maka Muad bin Jabal radhiyallahu anhu menyampaikan hadis ini hmm. Kenapa Mu'adz bin Jabal menyampaikan hadis ini kepada para sahabat yang lain? Khawatir menyembunyikan apa? Ilmu. Khawatir menyembunyikan apa? Ilmu. Maka saat beliau menjelang wafatnya beliau pun menyampaikan hadis ini kepada para sahabat karena khawatir termasuk golongan orang yang menyembunyikan ilmu. Naam. Tayib. Nah, ternyata di sini Mu'adz bin Jabal tidak langsung menyampaikan menyimpan sebuah ilmu tidak langsung disampaikan untuk maslahat. Paham ya? Demi maslahat. Kalau langsung disampaikan antum mungkin berat, maka ditunda sampai orang tersebut siap menerima apa yang akan disampaikan dari ilmu. Ini boleh. Namun, karena Mu'ad Ibn Jabal, beliau khawatir terjatuh kepada sikap menyembunyikan ilmu, maka di akhir-akhir menjelang wafatnya, beliau sampaikan hadis ini kepada para sahabat. Radiyallahu anhum ajma'in. InsyaAllah sampai di situ, sampai pada makna, Al-Ijmali. Dan kita langsung lanjutkan insyaAllah. Lain kesempatan. Walafu minkum. Subhanakal bihamdik. Asyatu Allah ilaha ilaha anta. Astaghfirullah wa adubilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.